Протер рукавом срібну пряжку, та й начепив його на голову. Взяв руки в боки, сяйнув вирячковатими смоляними очима і заламав беретен на бакир так хвацько, що якби був поруч хтось із тих людей, котрі нещодавно покинули цвинтар. Туман яром, туман долиною завів Самоїл Торок над голосом Тиша навкруги хльоскає стобає старий баца довгим батогом. Почекав, немов сподівався, що хтось підспіває йому з тиші. І знову заходився коло фігурок. Виліпив себе, на цей молед ледь і м'якушки вистачило, довелося навіть шматочок з коринки слини розмочити, зробив себе зовсім маленького. Але схожого виліпив і поставив віддалік. Трішки повернув інших, щоб не бачили його, потім посидів, посидів, дивлячись на тарантас та на все, що було навколо візка, упевнено простягнув руку, двох узяв себе і того вбереті з рудою глиций. Стис у жмені. І довго потім дивився на грудку на своїй долоні. Туман Яром, туман долиною, і є такі хвилини між життям і смертю, коли одна ще не настала, а друга вже скінчилася. А от яка тепер почнеться ідеї, кінець буде, це невідомо. І тому в такі хвилини може бути все, про що тільки здатна помислити людська душа. Старий Самуїл Баца знав, це ліпше за інших. Тягар земного життя вже не давив йому на плечі. Новий тягар ще лише чекав на нього, перш ніж навалитися і змусити знову забути минуле. І тепер Самуїл і Шафляр ясно бачив себе напередку Тарантаса у заломленому береті. Себе, чию душу рвали на клапті власні вихованці. Він бачив дні, коли його називали великим здрайцею. І навіть зараз холодний піт виступав на його чолі, коли згадував він цю ніч і вічність, що пішла за нею, продовж якої пекло вирувало всередині в нього, вимагаючи данини, вимагаючи душ людських, змушуючи спустілу рівнину полахкотіти киптєвим полум'ям, а гордовитий профіль на місячному диску презирливо посміхався. «Жартуєш, дияволе, не витерпиш!» Він витерпів, він помер. Катари чисті і справді прогавили багато чого. Вони тільки не замислювалися над тим, що час байдужий для мертвих і ненароджених. Вони просто не знають, що це таке час людський, і відроджуючись, душа плутає в внестями вчора, сьогодні і завтра. Жив сьогодні, а жити будеш учора, і комусь що до того. Адже саме так і жив Самоїл Турок, Самоїл Баца, почавши новий відлік задовго до ночі на шахерському цвинтарі. Коли злодії Івоничі вчепляться чепляці у великого здрайцю Над домовиною батька свого Що таки час? Скажіть, хто знає Ось він, грудка м'якушки, що була дияволом у береті Та злодієм із шафляр Ось він, шматок хліба, І чи є для нього минуле, сьогоденнє та майбутнє Старий стомлено здер берета і витернив спітніле обличчя там у тумані зникли діти його серця, діти його таланту, паростки його стовбура, плоті від плоті душі його, і як тепер вестиметься їм у житті не знав ніхто, зокрема й старий Самуїл, котрий знову починав забувати, що колись його називали великим Здрайцем, як не пам'ятав він всього впродовж всього свого життя, із яким прощається оце зараз. Тільки тепер у ці неможливі хвилини між так і ні.